اللهم لا شريك لك ارحمني بسم الله الرحمن الرحيم ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا يَا حَيُّوْا يَا قَيُّوْا بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيف رَبِّ شْرَحْ لِي صُدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل ده تم اللسان يبقى قولي ربي زدني علما سوره البقره سلور هي سوا اول هيسه کې اسباد توحيد او غدري بابونه وا اول باب کی شل ایتنا پای کی بیان د دیو دلو بیا دیا ایو الناس عبدونا بابسانی داوره توحیدا دلائل عقلی ذکر شو حقانیت د قران ذکر شا وان کنتم فی ربین کی نم من کو تزورنا من ان کو تزیری ان اللہ لا يستحی سراد دپد اعتراضیو کا کیف تک بالله باللہ اُزددی دینا بیان دن یامتنو کیفا تکپورون باللہ وکنتم امواتا دا دیدنا دا نعم اربعاو تذکرہ بکیا او دا د دا مخی سراربت او مناسبتا که د تولید د اسباد د पारा پنځه دلائل ذکر شو اسباد د رسالت او تخویب او بشارت ذکر او د قران کریم دا یو قاعده دا چکلا یو مثال د غې د ثابتونو د پاره ذکر کئ نو کلا د تشویق د پاره د قیامتونو بیان کئ نو پس د دلایل بیان د قیامتونو یو قیامت بځا ذکر کئ چې تاسو الله د نشانه شکړیئ نووللی بل چاله بندگی کوي تاسو نوے نو نو الله دویم د دنیا دا ټول سیزونه دا خو الله تاسو دپاره پیدا کلي تاسو بیا ش کوي دریم نعمت بدا ذکر کوي چې وګورستا سني کو ادم بابا له می سونه لوی اعزاز ور کا چې ملائكو ول سجدا وکا ملائک دا منقاد شو نو کې تک پرو نب الله دارنګي ستا سد نیک شو لاز شرو نو پاغه مهربانيو کا کې په تک پورونه بالله یکوونم امواته کې په تک پورونه بالله دا کې په چې دا د یو حالت دا استفام د پاار راځيقرآانی قیم کې دا تسی کارهته راغلی تاسو سرنگی انکار کوی دا اللہ ناسنگ کپر کوی فا اللہ وکنتم امواتن تاسو ملوی نو مرد چی دیکن قرآن کی پگڑو مانو سر راغ لکھا موت دا پا کریم کی ایک سو انساٹھ کرتا ذکر شوی دی او دا په یوله سو مانو سره قران کې مستعمل لې دل تکی ماندا عدما وکنتم امواتا کنتم عدما تفسیر روح المعانی کې علامه آلوسی رحمت الله علیه د دې آیت ګڼ تفسیرونه ذکر کړي یو تفسیر دا کوي کنتم امواتن کنتم عدما المرادو بالموت الاولی العدم السابق درنبی مرگنا مراد عدم سابق یعنی مغ کی نشوہ لیلی تاسو اڈوینا نوفا احیاکم تاسو لے اوجود درکو د دې حيات مطلب پیدایش د انسان دی نو ثم يميتکم د دې نه دنیایي مرګ مراد دی والموت الثانی الماحود فی الدار الدنیا ثم يمیتکم د دې نه مراد دنیایي مرګ مراد دی سم و یو میتو کم نو بیا تاسو لرمڈ نو سم و یو حی بیاو مجوندی کئی نو دین مراد دا قیامت درد جن دی او قرآن کریم کې مبل مقام کې رازی امدتا نسنا تینے و احییتا نسنا تین تا منگل دو پیرے جن راکا نو دو پیرے دی مرگ راکا اول دل باندی نو بس ملو کنا نو بیا دنیا کې جن شا نو بیا مرگ شا نو بیا جن دل کزين طبيعي سوال لذي چه د قبر او د برزخ جون سر كه هغه بو کېران لري چون کې د قبر هغه جون چې دین او حق عامل جنته کنا هغه نوع من الحيات تي هریک بروح د بدن سره تعلق وی خو تعلق کامل نی هر دنیا د جون غنټني دکمه مشایخ و شلي کې لچ پکا بر کې ضروره او د بدن تعلق ني لکه نو ورشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ خبر لیکلی دا نو غت کامل تعلق د دنیا غنټات د تصرف وله تعلق چې انسان په کې ګرزي مونږ داس کوي عمره حج تږي په هغه شان ته جون پکې بس دونه جون دي چپای کې کی احساس کیږي دنیا متونو نیکانو د پاره او د عذابونو د بدانو د پاره کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا سرنګ انکار کوي را الله نام وم واتن تاسونی شویم فاحیااکم نو تاسوکیم تاسو ل وجود در کا نو یید و کوم بیا به تاسو باې مرگ رالي نو یخ کوم نو بیا به تاسو جوون دي کو اوګورت ذكر د یاتونو نو دا مرگم پهنیتونو ک را وست لیکن <اللکنو> دا مرگ دن یامت تی مرگ اوڑیر سختیز دے اوڑیر تریخ دے تو دا کې دل پن یامتونو کې ذکر کر نکل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک زلجلال والی کرام فبئی ای آلائی ربکو ما تو کذبان التم گورد مرگ سرا فبئی ای آلائی ربکو ما تو ذکر کر نو دام مرگ چی دی نو که پا دیمونگا سوچی کو نو دام یا لوی نیامت دی که چرت دام مرگ نوی او داو مرد غرنگی تیری دی او خلق نملا کیری نوز بای فکور که سونم یا گانی وی دو سونم دیره بیگا او نیکیان مري سونم که اجی بیا پا پنځو ځغ نه یا غنه نه جوړه کیدی نو ګران بل ته وکنه نو مرګ قیامت شو کنه کیني یا غنه مری فوګه ګرځولې نو مرګ قیامت دی دوه خبر دادا مرگ ځکه قیامت دی چې الله تبارک وتعالى د خپل بندګانو لپاره جنات تیار کړی ده جنات ژوندۍ همیشه را مزي همیشه التزوانی همیشه ناشنا نیامتونه نی اغه تر سیدل بغیر د مرګ نه کی دنیا مات شو کنه شو الله د قلوبان د پارا جنت د جنت نیامتونه تیار کړي اغه تر سایه بغیر د مرګ نه کی دا داغه د پارا یو پویل ثممه یومتو کوم ثممه یح کوم ثممه ایی تژون <تصفح> <تصفح> ولله <واللذی> خله کله کوم مااف ردي جمع د ت کې به دوه ممسلي یو ممسله به دا به يعې چې خایک د هر صیولله یو ممسله به دازکر کي چې عام فار سر یوله خالق لِكُلِّ شَئِنْ هُوَ اللَّهُ اَوْ عَالِم بِكُلِّ شَئِنْ هُوَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ دی جَمِعَامُ دیکھ زکر ددویم نعامت دے او داانې د چې مکلفینو تشامل ټولو مکفینو اغزاد شامل دی اللهغ زاد دی خلکه لکوم لکوم کې دلاام ج دی د اللاام ل اجله دی ل اجل والذي خلق لجلكم الله اغزاد دے خلکاں چې پیدا کړی دي لکم تاسو د پاره یعنی تاسو دو جنام تاسو د پاره هغه څه پیدا کړی چې پسمک کړي دي جمین او دا ټول د الله د طرف ندي د دنیا د یماتونا الله تاسو د پااره پیدا کړي دي او جميعیان دی ټولو کې پیدا شته هو لې الله دغ زاد خلکه لکوم چې پیدا کړي دي تاسو د آغاز چې پهمکه کې دي ټوله دا ټول الله دی خپلو بندگانو د پااره پیدا کړي او دې هر څه پیدا دا زین تسوال لذي چې دې زهرلي اشیاء کې خو تکلیف دې پدې یا خو پیدا نشتا مار لړم پدې کې و څه پیداږي رږي هم پیدا نشتا یو پیدا پاکه دا چې دی تا ګورا چې دا په دنیا کې زهرلي شي زو نه دي تا چې سونه خطرناک دي نو دا قبر او دا اخیرتا قبلا سنگیارا نو تبا دا گناهونو نه کیه گئی اخیرتا ربطا بریت رغبتی نو فیده شو کنشو بلا قبر دادا چی منگو تاسو کله دا ساپ ریدو کنی دا کم دا ساپ ریدو نو دا ټول وای رسی خطرناک جراسی دا لکه نببیر اسلام پر م ک تاسو پهلووددي ک سا اخلی دا مونږ د پیغمبر وویللی لو په دی روو اندانانو تجرب کې چې دا وی دا مونږ چې کمه ساافریلو د سافرېښودول کې خطرناک کس مجراتیم دا و لکه دا دن نه چې انسان کې کمرهطوبات شي که نه د دام د زخرو شکل اختیار می دخه را به شي بیا بدن کې دا خواري شي شریعت ک د هغې د پاارهروژه راغلی ده چې لا یوم میاشتتاسو دا بدن دا دا رهوببات ل کمم شي خاص چې د د حریله مااضې داخت شي د بدن دا د چې کله مونږه دا سا پردون نو په دی زمګه کې چې را کوم د حریله ااشیا مار لړم فاتې کېږي دی چې که مثار رااکي نو دا د حریلتې زونه دا وایرس هغه فسا کې ځان تراکا ایږي اوس که دا غمار لړم دا نه راخ کلي دا به د معاشره کې بیا خوري دي نو پیدا پکې نه شوک هو الذی خلق لكم فی الارض جميعا زکه وای نه هی چیز نکمی کوئی زمانے میں په دی زمانہ کې ایس یوچزم بیکاره نه دی نحی ہے چیزا نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں ایسی او چیزم بیکارا ندے اپا دیدے بازی مپسیرینوں گیتے ناشتنا ناشتنا خبری لیکن کھا یو مپسیر دکر کئی و یو تنو یا غوی چیرا دے انسان دی کلموکی دا نارے نارے تخی کنا وی چې دا ګوز دا د سپېدي دا 파ړه وی چەڵاو ادار سمح د فېدي دا 파ړه پیدا کړی هغه او قسم اعتراض او فتایت چەڵاو ادار سمې تاسو د 파ړه پیدا کړی دی مزدغی بسفېدی وي غفستر ګو باندې مازور شو الی جنې کولې الی جنې کولا صلینې ټکې دا یو ماهر حکیم ته تلو اغه ور تویج داسترګي ولا چکی و ته وی دی د پاره بدغه نری چنجیرا پیدا کی نو اغه چنجیبا په یو دبي کې واچې نو جربل کل اوش کیرا نو دریدری صلايبه د سترګو کې واچې نو نظر باندې اوسن لپاره برشيخه اگر یا الله توبه نه هی کوئی چیز نکمي تیرې زمانه می اس یو سیس بیکار په دې زمانہ کې نشتا کومه بورا نه تیری قدرت کې کارخانه مے والذی خلقلکم مافل ارضی جميعا الله خالق دې هر څه ثم استوانو بقصد کار بیا برابر شو ال السماء پر تربد اسمان فسوہن بس برابر کدیل رو اسماننا و هو بكل شئئن علیم و اللہ ف هر صبان دے علیم علیم صفت دا اللہ دا ف کریم کے 130 کا رتا ذکر شوئے دا الله صفت علمم ذکر شوئے دے دا نخ کا رتا ذکر شوئے علام الغیوب علام صفت دا اللہ دا سلور کا رتا ذکر شوئے دا ذکر د دوون یا متونو ویس قالله رو کلیل ملائ کې اننی جایون په لرې انسان ااحیا دا انسان د پیدایش تسکرا بیا د انسان ابقا دی به باقی څنګه پاتې کېږي نو ګړه دا غې د پاره ول ذکر وکې چې Tale می د دنیا هر ستا ستاده فېزې دا پاره پیدا کړی اوس د دې اشیاء نو پیدا څنګه اخلي نو دا غې د پاره او ذکر د خلافت کې دا یو رب شو دویم دا ابتداء کې عظمت د قرآن ذکر شو مقصد د قرآن ذکر شو الکذا قرانی کریم وچ دو ننوی مقصد والے دی د قیامت دور از پوری دنیا والا تا نہ منن کو تے چیلنج ورکڑے دے جدید اللہ اس کوڑا پار خلافت پکار دی نو اس ذکر کیدا خلافت و اس قال ربک للملائکۃ انني جائل في الارض خليفا بل ربذاد يومه تنه پدوه قسمه باندې دی یو اغن یمتون دی چې په نظر باندې راضی لکه خوراک، ستاک، مکان، جیداد و غیره او ذیم اغن یمتون دی چې هغه معنوی نیامتونه دی په نظر ناراضی لکه خوشحالی شوا علم شاپ او څاپوري دا آخري یامتونو بیان یو کا چې هغه په نظر راتلو دا کو مکه اسمان دا چې لا پیدا کړی او ذکر کوي د مانوی یامتونو جوړو را ستاسو نیکه ادم با باتمه علم ورکړې وا او ملکوهت سیداو کا نو تاسو ډیر چته تاسو دا اولاد یې یا مخک رورکو کې الذي خلکه کوم داواو پههغی بیان شو رب کوم الذي خلکه کوم او الذي نه من قبلې کوم اوس داغې پوره وظحت چې پیدا کړ نو داهغې یو عظیم شاکار آدم علیہ السلام ذکر کي چې ستاسو آدم با پیدا کړې که نام دار انگریزه مونږ بعضی مشایخ ذکر کئ چې پدې روکو کې با نفی د معبودیت ذکر کئ د نوري مخلوق نه د ناری مخلوق نه او د خاکی مخلوق نه د دریو جماعتونو نه نفي د معبودیت کئ او ګوراه ملائکه ل المسلام اغي غيب دان ندي مخیو هو به هر کل شیء علیم معبودم ندی نو غیب دانم ندی زکه ملائک و سبحانك لا علم لنا متى لم نشاء پر خپل اقرار او اعتراف کیا نو دا رنگی ناری مخلوقا کان من کافرین داغي مشری ذکر کو کنه ابلیس کان من کافرین نو نفی د معبودیت دخا کی مخلوقنا فاز اللہم الشیطان وګور آدم بابا کو شیطان نے پھسلایا و اذ قال ربک للملائکہ کل تجی ورستا ملائکۃ ملائک, تا ملائک, تا ملائک, تا ملائک تا دی دا جمع د ملکتہ دایو نورانی او لتیب جسم دی چېتهشک کالو به ااشې مختلفه مختلف شکل اختیارو اختیارون شيسیولکلبيول خینیر د سپی او د خینیر نهلاوه دی کې په دیځپه کې چې قرآران کې د ملیکول وجود ثابت رسال قران ثابت تي. قران کې ملائکو تذکيره شي کنا داسې خلق شتاغي ملائک نه مني نو قران کې هم د ملائکو تذکيره د سوره اتراث کې حافظه ملائک ذکر شي وي کرامن کاتبين تذکيره شوي دا د جبريل امین تذکيره شوي دا وصفات سوفن فزاجرات زجرا دیم دا ملیکو سفات تی نورم گن آیتو نلی احادیث و مبارک او کم بد او الخلق چکل امام بخاری رحمت اللہ لے کتابو بد او الخلق ذکر یا نو علت باب ذکر کئی بابو ذکر الملائکہ او بیا ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ لے پتھل باری کی وی یا چې د ملائک وجود څوک نه دا ملحدین دي چې د ملائک وجود څوک نه دا سری ملحدین دي عبدالمجید دریاबादी رحمت الله علیه تفسیر ماجدی کوي چې ملائک دا نوری مخلوق دي او وجود خارجي لري دذي وجود تا عزیز فق کے مرادی نبی علیہ السلام فرمائی ات توت او دا اسمان आवाज نه کوي دا شي چی چی او आवाज نه کوي ات توت السما وہو کلھا انت ات ما فیھا موذ قدم الا وفیه ملکن یو قدم برابر زین است پاس مارو کې مگر الہ فرشتہ دا ساجدن باضی پتیجد کیدی اور را کے اونو باضی پر رکوع کیدی دانچے ملائک دا صرف مجرد قوتو نہیں باضی خلق وی دا ملائک بس تے شیو قوت دی خیالی اوددی باضی تشخص نشتا لکہ دا سر سید او دا مسٹر پرویز دا کیس محلک دیده ملائک و علیہ السلام تشخص ته تسلیمای و ايس قال ربك للملائكه كلجو ربتا ملائک تام اني جاعل يكنن ز پیدا ک انکی امام جاعل پمانا خالق سرا یقین زهپې دا کوونکې مع ف ار دی پهزمکه کې خلیفتن یو خلیفه خلیفه د الله د طرف نه په جاری کوو د احکامو د الله کې ځکه دا انسانان د جونتی راو دپاره یو پورا نظام ته محتاج دي الله پاک انسانان پیدا کاو نو دا انسانان د جون ته راولو کی پورا نظام ته محتاج دي دا هغه نظام اهلیت په کافر کی نشته ذکره فساد دي کافر ظالم دي نو دا کار د مسلمان دي او د نظام د پاه د ووهي قانون کافی دی د نظام د پاه الله چې کممه ووه را لږلی دا دا قانون کافیی دی ځکه چې فغیر م نه زنل نظام کې نقصاتېنګه دا زه په دی ملکې چې کمم نظام دی تا سوووریم په د ب دنیایا نهخند یاره دا اپوزیشن والی دی او دا بر سر اقتدار او اولکه چې دون خلکو رباندې اعتماد کړي پکا چې میچې ورخی کنه یو بل فسینه اری یو بل صفلو وشتل یو یو توي خل دې بل بل توي خل دې دا غیر منزل نظام دی موږ د ټول رد دفاع کې او د دې هغه استحکام غواړي خدا خو ته غیر منزل نظام مضبوطه د دې نه مکمل بایکاټ وکړه دی وی که موږ د خپل تکنیون او د ملک بروان شیو بس کوپر بنور مخول شي چې ته پکې نو له غفلا غشانه دی روان خو سیستم غیر منزل دی نو غیر منزل نظام په دې کې نقصانات دي په دی خبره ځان کوکه چې نظام غیر منزل دی کنه دې کې ګټه شته نه په غیر منزل نظام کې او بیا د نظام نافیس کولو د پاره طاقت پکاره تمکین د نظام نافیس کولو د پاره تمکین پکاره دی او د تمکین حاصلولو د پاره چې بیا د اسلام مخه تسوک رکاوٹ واقع کیږي کی نو قران کې بیا سورته انفال او توبه ذکر شوی دا او د سورته بقره اگر مضمونی سالیس ام قدی لگیه نو هغه دکہ کرن بیا پدی مقام کې تفسیر قرطبی د خلیفہ دا انتخاب طریقم خودلیلہ نبی علی صلی اللہ علیہ چه وفات شو نو سقيفه بني تاع ذكي صحابه کرام را جمعيدو عمر ابن خطاب اول سره او غفارسيدو د ابو بکر فلاس کې لاس ورته زموته خليفه نبي عليه السلام لا د پنشه و نه دي روم بني بيت عمر ابن خطاب او بیا ال د جک مشران صحابه او اغي بيت او د ابو بکر فلاس باندې بیا خليفه شو یا دک که خلیپاو لگی او دی خلقو د پارا بلیو خلیپا مقارن کی لکا بو بکر صدیق لگی دلیو او مری خلیپا مقارن یا می چه وڈ خلق احل الحل والعقد اصحاب الرائع خلق را جمع شید او اغیه مشر مقرر کی دنور خلقو پغیه تیما دی لکه خلافت د سیدنا عثمان رضی اللہ عنہو بیا مپسیرین دیده که د خلیفه د پارا شرائف ذکر گی چه مشر بسو کی زکرن چې ناری نیخا مشر با ناری نیخا په نظام کې خو خم مشرې دی شي ک شي کې دی غیر مو نظام کې به ستا خظم مشرري کو خلک به بیا سلف ستادي سره به خلک سلفانی وباسي بیا تصویران به مو سره اوبا شي داغغ ټیل به هم خلک را نهکل کو او پوه ووامهې جوړی دی یا از زمون په دیمل کې هم دغې طروا و ک ور د تاسو خیلیلي ګډې خوا د عمران خان سره کمه او می که زنا نوی کنا هغهم سرخی سپېږی کې په میډیا به خلکو تشو کې او دغه څو څو پینځخان د خزو پینځو دغه رواج بم ور کوې نو دې خوا مليانو هم کی تھیسه کم نه ژونده به لګي پردې کی خپل ته برسو نو دې خوا په پنجاب کې وګوره چې وزیرالۍ ورتا زنناانه مقرر کاه نو ټولغرت ته سورانونه نوزگارېږي نودخوا پهکول د بي نظیر بټولي په کې بیا از بله را ته دکه دغه دی بټول پس د ښوی بیا غیر مو نظام دی نو اول شر د مشر د پاه دا دی دا به دا بسړخوررن دی به سیلي دا به امریک غلام نه چه دا امریکی غلامی نو ها مشر نی بالغ بئی آقل بئی مسلمان بئی مسلمان با مشری کستا په دی امل کی یو کافر یو اندو ڈیر اوٹو نواغ استو آگا مشر کی یو کنا اگا مشر کی دا غیر منظر نظام نکنا یار تولی خامخا دی و وی زمتا سر نور اختلاف نشتا کچھ تا غیر منزل غیر شرعی چیز دیت دینو اسلامو دس وره تا وی چھ غیر منزل نظام دینو که خزی وٹون ڈیر واغست یو ایندوی ابستا استاد ملک مشری بیا ودیلہ بت سنگ اسلام وے دارنگو خبیرن پد جنگي عمر باندې بپوي مشرب فصاو علم ګيريا اريم د خليفه د لپاره شراي ذکر کړي وایس قال ربك للملائکه كلتو الرب ساملائك اني جاعل في الارض خليفه یقیناً ز پیدا کونکي کی ام پزمکه کیو خلیفہ قالوا تجعل فیها من یسفد فیها و یسبق الدم قالوا ملائک وہل بلدا الله پاک ملائک او خبر ورک دا الله پاک ملائک سره مشوره نه کوي ها مازیرو نا دوستان دا مشورې اهمیت بیانای ویو گو مشوره مشور دون احم عمل دی چه الله ملیکو سارا مشور دکولا الله ملیکو سارا مشوره دکولا خبر یور که سیو که خبر یور که اون مشور زبان دی یو احم عمل دی تو صحابه کرامو تفض دکر شوی دی چه و امرهم شورا بینهم پیغمبر تا الله فرمائی و شاورهم فی الامر قالوا نوئ ملائكو وتجعل فيها بعضويدا ملائكو اعتراض کو نه جنہ ملائک گناہ نه کیھا ملائک په الله اعتراض نه وکړي قالوا نوئ ملائكو وتجعل فيها آیت پیداکې په دې ځمکې کې تفسیر ابن کثیر ذکر کې دا دې تفوس کوي چروا خلی تداخليفه پیدا کې دد په پیدا کولو کې حکمت سره کته د عبادت د پاره پیدا کېنو عبادت خومګه کومره وا خو جن د انسان پیدا کولو کې حکمت سره ا تجعل آیات پیدا کې په دزم کې کی هغه پساد چې فساد بکی په دزم کې کی ونی بتوي یا لکهمل ایک ملائک, ملائک په غیب وو پویوم سر چې دی ویته دا انسانان پیدا کی نو دیو فساد کوي نو په سیده دا الله اسلام ور کړوام دويم دي استمباته کو د لقب د خلیفانا چې خلیفہ صدق فرید فیصلو د فاری کرا نو فیصلې خو دا هغه چا کیږي د ایمیت کې خپل جنگ جګړه راغلی تسبیح و یوربا تخلیه کهو بی حمد کسارا دا نا. تخلیه نا یو تخلیه دا او یو تخلیه دا نو نصد بهو که تخلیه تخلیه مطلب داشا منتا پاک گنو دا شریکنا دا وزیرنا دا نظیرنا دا نازولینا به حمده که سره ده سفتونو ستانا ستا خالقیت منو، مالکیت منو، رازقیت منو ستا چه کم سفتون دی اغا منو او کم سفات چه تا سره نخوایی نو اغا درنه نپیکو چې ستا وزیر نشتاتو د وزیر نه نپاک پتا خوب نرازی، پتا غپلت نرازی، پتا بیماری نرازی و نحنو نصدبیحو به حمده که و نقد دی سلکت او موږ پاک گرنو ذات تام قال انی آلمو ما لا تعلمون قال ویلی اللہ کی ننز پوئیگم پاگس ما لا تعلمون چی تاسور باین نپوئیگیم وعلما آدم الاسما اکل لحا دک خلیفہ روم بنے انسان الله پاک پیدا کر او دا آدم علیہ السلام دے دا آدم علیہ السلام دے او د آدم الله اسلام ادیو ک صپات راغلی چې د قد سوونه اومرې سوونه دانه چې بس دا یو د انسان یو قسم الله پیدا کوي بعضې خلک کې مونږ آدم منو په لکه چې دا تاسوې کم صفات به نهوي انسان پیغمبر غمر دغه منو او بعضې خو د دا داون د دا نظری نه متاثره دي هغه نظرې ارتقا اغه دا انسان چې دی دا ابتدا کې شادو بیا د مرور د زمان سره د نداسیز جوړ شو مونږ توې تب شادوې ستانی که بشادوې مونږ د ادم با با اولاد یو ها اغه انسان او علم ادم خلافت د فارفو او پکاردار نو علم او خد ال الله ادم عليه السلام تا دادا دا د رومبني پیغمبر تذکرہ ده په قران کریم کې د 27 انبيای کرام علی مسالم تذکرہ شويدا قران کریم کې د 27 انبياو تذکرہ شويدا اول په کی آدم علی سلام ذکر شو دی نو درنګي موسی علی سلام ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ سلام عیسى علیہ السلام حارون علیہ سلام داود علیہ السلام نوح علیہ السلام عمران علیہ السلام زکریہ علیہ السلام یحیٰ علیہ السلام ایوب علیہ السلام یونسہ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام یوسف علیہ السلام الیاس علیہ السلام الیسع علیہ السلام ہود علیہ السلام شعیب علیہ السلام صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام ادریس علیہ السلام زلکیفل علیہ السلام عزیرا علیہ السلام او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار 27 انبیائی کرام علیہ مسلم تذکرہ دا پا قرآن کریم کی بینیم شویدہ وعلم آدم الاسماء کلہام اخود الاللہ آدم علیہ السلام تا الاسماء نمونام نمونے و توقودل بازی وید آدم بابا دا اولاد نمونے و توقودل سوکوی اسماء الملائکہ یا اللہم آلوسی رحمت اللہ لے تفسیر روح المانی کی وئی چی دا آغز کی زنو نمونے و توقودل چی دا خلافت دا منصب سرکم متقاضیو وعلما آدم الاسماء کل لہا نبیاباز یاران وئی وگو را ادم علیہ السلام ته طول لمنى او خودل طهر سنو می او ته او خودو چې د هر سنو می او ته او خودو نو هغه غیب دان شو نو چې ادم علیہ السلام غیب دان دی ټول پیغمبر علیہ السلام غیب دان زکه ټکه لهوی کنا طول ارض غتو خودل چې تا قران لیس دکري نو چې دغه خرابای کنا په پیغمبران په غیب وو وی حالکه غیب دان علم الغیب خو یو الله دی او ګور دل تکي تا تا مساله بیان کا چې کلها نو کل چی دینو دا په ځوکه سم باندې دی یو کلی استغراکی دی او یو کلی عرفی دی کلی استغراکی دی ته وي چې هر یو پرته دا پرد نشاميلي هر شيسته شامل او یو کلی عرفی دی کلی عرفی دی تا چې چه کمسیز ضرورتوی نو آغتی نمورا دی لکه فختو کې مثال داستی دی لکه ته داکتر تلاڑی تا داکتر تال دوائی در کا او فال پریز دا تخی تا تا وی یو سوسی دی دل آیات که چرکا علیوم خورا غٹر وقع مخورا چینی مخورا مرد نور ارس خورا اون دا غارتا نسا مرادا دو چه حلالا و حراما و جائزا و ناجائزا ارس خورا ناچه کم او تا تا اویلی کم محیای نو اغا خورا نو دا غیتا میلی کی کل عرفی دا قرآن کریم که راغلی دیرو زیونو که یو سو زیون راوارا وی چه سو در تجا اکیده غلطا نکی سورت الانعام سورت آیت نمبر ایک سو چوان سورة الانعام اتمہ پارا آیت نمبر ایک سو آتینا موسا الكتابان تماماً على اللذی احسنا و تبطیلاً لکل شیم بیا موږ اورته موسی علی السلام ل کتاب د پارا د پورا کولو د قیامت علل لذی احسنا په هغه چې نیک عمل کړو او د تورا تورات چې وو وتفصیل للکل شی دیګه هر څه تفصیل وو نو په تورات کې هو د هر څه تفصیل نو هغه وقته کم د دین ضروری خبرې وي هغه نه مراد دی وَتَبْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ دارنگی صورت العراب ورپسیوں گورے آیت نمبر ایک سو پین تالیس صورت العراب آیت نمبر ایک سو پین تالیس وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اَوْ لِكِلْيُ مُنْغَا مُوسَىٰ لِهِ سَلَامْتَا فَتَخْتُودَ تَوْرَاتِكِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ هَرْ سِزَا نو په الواح د تورات هرڅ شي لیکو کل شين والتفصيل لكل شي نا هغه چې هغه وخت کې چې د حلال او حرام او ضرورتو من ضروريات دي نه هما سورۃ البقره آیت نمبر 260 وګوره سورۃ البقره آیت نمبر 260 انسان قرآن تکینی در در ذہن کو لوشی سورة البقرآن نمبر دو سو دا هر ہے کې کل عرفی کل استغراکی مراد نه ہے بعض مقامات کې کل عرفی مرادی لکی ابراہیم علیہ السلام تعالی ہوئی فخذ اربعه من ثوير سلور مارغان رونی سام زان سره عدد کا او بیج کم دینو کیما کیما ثم اجعل على كل جبل بیاقید او تہ پہاڑ یو غر دنیا دنیا ار یو غر مراد شو دنیا پہاڑ یو غر بغذر دی لگ نا پک لے لے کا کنا ال تک مقا بمرو لو اگر تہ مراد دی دلتیخو کل جبل ذکر کر سو مجعل علا کل جبل تا دنیا ار غرط اینا مراد نده دارنگی صورت آل امران آیت نمبر تریانوے اگوره صورت آل امران آیت نمبر نائنٹی کلو طعامی کان حلن لبنی اسرائیل کلو طعام حر کسم طعام دا حلال دا پارد بنی اسرائیلو نو حر کسم خوة حلال لون سور بانی ممنوع مو دارنگی سورت العراف آیت نمبر چیز سی اگو رہے آیت نمبر چیز انسان قرآن کریم تکینی سترگی کو لوشی وَلَا تَقْعُدُو بِكُلِّ سوِرَات تَاسُ مَكِنِ پَحَرَ لَار نو آئی دنیا حَرَ لَار تینا موراد دا نا دا چی آل د شو دا علی سلام علیہ السلام زیتا کم لارې دری لاری راغلیوی اغتینا موراد دی وَلَا تَقْعُدُو بِكُلِّ سوِرَات مَكِنِ تَاسُ پَحَرَ لَار سورة توبہ آیت نمبر 5 وګوره سورته توبه لسمه پارا پنځم نمبر آیت فایذن صلخل اشور الحرم کلچ د حرمت میاشت ختم شوئ او مشرکان نه مشرکان قمزی چیمو مې دیلرا و وذوهم اونی سے دیلرا غیر کے دیلرا کینے دیلرا کُل لمر سواد پہاڑا دارا پہاڑا مرچا ور تکینے لو دنیا ار مرچ مراد دا ندا چ ال تک می دری وی اغت یونس آیت نمبر 22 برفسی سورۃ سورت یونس ایت نمبر 22 وجاءهم الموجود من كل مكان او اجی دیل چفی من کلی مکان اند هر طرفنا دا هو ال ستن اغا اطراف مرادی هر طرف د دنیا خو تہ مراد لری نو اس دل ته معنی ته خیال کوی وعلم ادم الاسماء وقود الله ادم علیہ السلام تا نمونه ټول ضروری ټکم ضروری نمونه هغه و تا وخودل مثلا دا ډوړې دا دا, دا, دا دا ډوړې مړول گئی د وبتن د ختمي سړی باندې سړې والي راشي ډړول گئی نزلہ د باندې کوم آرام راځي دا خوب وای مثلا نوځه ادم علیہ السلام تم دا وخودل دې ملائک تم موږ خو ملائک ستړی کیږي نه ملائک خو ګرګو کیږي نه ملائک خو خوب نه کوي ملائک علی السلام ته څنګه نه لګي اغي خوراک نه کوي اسکاک نه کوي او ادم علی السلام کې الله پاک دا لږه څنګه ستړی دا دای خو دلو دا و د ادم علی السلام یاد شو او ملک کو تا خود دی چون احساس نو استاد اغا استراز جواب چو چی ادم علیہ السلام ته خود لو او بیا ملکون تپوس کی نو دی بخا مخان ورتل نہ باجی چیزونی داغي چاله ضرورت نی دا پتی پٹیو زمیندار کا کارا ولے او دارن گی د دا سکول کالج اساتذو سره کی نو او د سکول کالج اساتېزو تاسو لیکچر ورکوي اویلوا تاسو ته ټریننګ بداته ترتیب سره ورکوي او ماشومان او تربيت کوي او دا پرېمري لیول دا میڈل لی سی، او د مډل لیول دا, لی سی، دا, لی سی، دا کا او د هاي لیول دا او د سیکنډری لیول دا سي کا کاټوي دي ټیچر ستر یاد دیو تاسو لکه هغه غریب پدغه چیز نو څه کوي انا خو دغې ضرورت نشته وعلم ادم الاسماء كلها او خدل ادم علیہ السلام تا نمونه طول ضروری ثم عرضهم بے پیش کو دی لرف ملائکو ملائکو باندې پیش کو ورتے وی امبیونی بیسماء حی حواله خبر را کی مات اپ نمونو د دیسی این کنتم سوادقین که تاسو رښتینی یا نه ان کنتم عالمین که تاسو کوی که تاسو پدې باندې پوهی نو قالو سبحانك لا علم لنا وی ملائکو لا علم لنا مونتا علم نشتم ملائک سوئی لا علم لنا مونتا علم نشتم و جتا تم پتنی کنه نوکارهوایه چې ته چاتهوي ما ته پتهشته الله بر ک كبيرره بعضې روایاتو ک را دام نیم علم دی چې ته لا لا مال پتهشته دا سری یونو دا کور وو او غلید نه اوکا کالی په ۳ لکونه پیسې تی وږستې او ورته یو لري چې هغه قسم طلاق وکړه چې مونږه ستا ذکر چاته نه کوي به غل نو یار قسمه مور کا طلاق مو ورک چې دا قسمونه ورکول به نه چانس د خبرې خبره چې هغه قسم وکاله چې چاته به مو ښکار کین اغه دخل کو نه تطوس کو چیردا سی اوتنی او داسې کی سره غلي بس بسو تهغه د خاموش پاتې کیږي دا غه زمانی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ داغه دا ورو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ داغه نه رايو واستا ورته ویلو چې داسې کار به وکي چته مو او کا او من نہ کا وا چې کوم دغه وخت کا دی دې د بکتان چې بچاچا دا غشکی نو چې کم کس دی هغه غل نه دی نو ته ورتوا دا زما غل دی بل دا زما غل نه دی دا زما غل نه او چې کم تن غلی نو البته په شپاتشه موای چې دا غل دی ومداوې چې دا غل نه دی نو بس په خپل به پته نو دا غگ نکو الخاموشیخ تیاراول دامیو کس ما علم دے نو لا علم لنا اگورا ملائک علیم السلام اغیوی لا علم لنا ممتع علم نشتا انکا انتا العلیم الحکیم یکیناً خاستا پوئے حکمتو نوال ذاتے دیمان مالک رحمت اللہ اے نا چاہتا پوسو نوکو چالیس مسائل د څلو جوابونه ورک او باقی کې لا ادري مال زنورو پته نشتا دا څه بده خبره خو نه چې ته مال پته نشتا علامه ابو بکر الحیازی رحمت الله علی دیوې د منبر د پاته ناستو ته چاته پاګړک ته پوتوکو دوه لا ادري ما ته علم نشتا نو ارتانو تویدا ممبر د جاهلان او زیننه ښا جنته ويگی ممبر ته ولې خېږي نو اور تویه زدي زيت د علم په اندازه خط علم کدا لا علمې په اندازه بر راخه ټول بیا وسوسه مان ته کیم ښا دو نه بلا خبرې شجه زما علم کې غن نشتا زه که انسان ته د ډیرو سيزونو علم نشتا د ډیرو لګو سيزونو علم دې ورتا او چکهره انسان پر زده او عنااد او لاړی تکبوري پکې د دپخولې دا نه راځي چې ما ته علم نشته او ګورم ملائک سونه خېستکې ویلا چې لا علم لنه امو ته علم نشته لا علم لنه امو ته علم نشته هغه مولا تماشوم راغې وته ویې دا مسلې تپوس کوم کور کې چیرګه کوی ته پریوتې دا څونه بوکی برابر وباشو نو ګورځه مختلفه تعدادي د چرګي په پریوټو باندې نو بوکی وباشې د بيزي په غو نه مختلف لوکالګر ټول په ځین کې مستحذر ني نو هغه آغت تا هغه ټیم کې مسله یاد نه